چدا خو خزه د ک نه د حاضر مجید ته سمو ذکرونه دی بیا غتګنلار نه نه مانه کزم په سب کې ولاړو او ساده سمخ کې جنازه کومه تو هی مجید کې ذکر او مونث برابر دی دقه ذهن دی مې د پکه برابر دی جهاز المجید مې ته په خپل دغه موجب او دی دا که سید دانیت دونه پر ځای دی مدې رسوا اند شي د ا میا نعم دا نح په دا وی کيده فنی د نح په درس اه بل د بل تتن یعنی خار میتن ګوره میتتان په کارو کنو پکا او د تمیتان دین معلوم شو چې د مذکر او مؤنث برابر دي کنه او ونس کی یحو دې کې او یا چې کم دې نو کې کبن نو نو مس خبره پکشته وه او اللہ پا کوئی چھو مانگا شیرا بکب دیو بوبام دی ممہ خلقنا مارک خا ناغنی چھو مانگا پیدا کل دی آنعامن آو اناسی کا سیرا آنعامن آنعامن چار پایان آو انسانان کا سیرا جات او اللہ پا کوئی چھو بلکت شرپنا ہو آو مانگا آلو روڑ دو بو او ما بین د دې بندګانو کې په قدر د ضرورت اغه قران نبی کنا دوبدان شپديز مکه کې چلو را چلو لیه ذکرو دغه پارچ دوینه شهت قبول کی خیر خفا ابا اکثر الناس انکار وکا اکثر د خلکو د ارشینا الا کفورا مگر دسو پی کنا دنا شکرې نه و نکو او دنیا مچ کم دی نو کې کسو د نيا مت دلا شکرې نه انکار نه کوي ولي 12 پیدش فزو وروما او چرته را پاشي یو قابل خابوري مو تر نا بنو ان کذا مو تر نا د پلان کی ستوري دو جنه باران شو اته وی باران ما کړی اڼ نسبت د باران قبول ستوري تکي کذا تل بخاري کذا تل مخاري مو ان مترنا بنو انقذا او نفسنا هغه زمونږه یاده دی لباسنا نمنګ براله کلیږي ته ګور خاديده ته فکر کوا دي بي. بي. دا ګور شو ګور خاديده ته که زمونږه خو لباسنا نمنګ براله کلیږي په کل قريه تن په کل کې نذیره پیغمبر نتب مي تبه د دنیا پیغمبر نبي ار قلی کې باندې پیغمبر راځي کلی په تفصیل په مکه معظمه کې پیغمبر وي ٹھیک ده لیکن دا سم ویلو نکړه یا عظمه اجر کا چې اجر تاسو دنیا پیغمبر ته ها فکن شي نفلا توت ال کافرین و وجاهدهم به جهاداً كبيرا تعبیداری مو کاوه د کافرو په اتباع د خیصاتو د دې کې او وجاهدهم به او جهاد کوو د سر په دې قران جهاداً کبیرہ چې داوت خلکو دې احکام د قران ترابلہ احکام د قران کې هغه جهاد هم پکې دی اغم پکید ڈبل سلورن دلیل باورہ جو خدای په اولوہیت کې منفرد دی هو الذی لا الہ قبین ازیرو بی مسلداتی مرجل بحرین پيږي چې روان کړی دی د دریا بونه همار ته ویل چې دات د دریا بدیو سدي بحر پانستي اول دی هاذا عزب لا یو خوق دی فراتون دیر خوگا او هاذا ملحن ادا بلچغم دی 30 او جا 30 هو مال کی جن دی رازق ایو بل سره نګړیږي وجعل بینهما الله करतो ویل ته پما بین د دې یو بینو کې برزخن پیږي پرد د قدرتو پرد د قدرت سم دا محسوسه پرد دا کمالیوی پرد ده ها ير ورتا ته واما دا د دې یو درجه بین دریابون پما بین کې دیوال دی ن د دیوال ن دی دا محسوسه پردنده دا د خدای د قدرت پرده د چې یو بلته نه وروړي دا دریاب د قصروان دی د خوک دی ادا بلدا سری دا زبر دا خوک چ دی تریفته نه او تری تن وروړي دا پرده دا څه ته چګنیس د دیوال دی او محسوسه پردنده د قدرت پرده دا قدرت قدرت پرده یو بلته نه وروړي ویگی وجعنا بینهما مگر دبلځه هغه پمایبین کې پردا برزخن پردا او حجرم محجورا ویگی او پرد د ډیر قوي برزخن مطلق پردا او حجرم محجورا ویگی کنه او پردا چې مم نو د پاږه باندې اختلاف تدوار زبوسوس بلته جمع او مخدوراً چه ممنود پانغے باند اختلاف تا دعاو در یابون ادا پینزا آخری دلیل وہو اللذی دالناغ بی نظیر و بی مسردان تے خلقا من المائئے چه پیدا کرده ده پو بونا چه منیده باشران انسان نگر دسونا پری توبونے پیدا کر نفجعالکون سبم وسوحرا پایگے نام ری نعمت تے دے اللہو وی قیامت کې کړه کدا سنتی وکړه نربوکه قدیره او د پروردګارستا قادر په ارغه شیبان دي چې الله ارادو کی او دا د دلائل قائم دي اده دې دلائل سرسره و یعبدون دی عبادت کمن دون الله چې وا ده خدای نه مالاجن پاو هم په یی چې دې تنش ورکولې کدی عبادت کای بنای درهم او دې تزنش ورکولې کای عبادت نه کای او کانل کافر او انا ربہی انا عیشیا نربہی او دې کافر بنا فرمانې د خپل پروردګار کې رهی را به کې معاون دے شیطان سره شیطان سره معاونت کړي امداد وسره کړي او ما ارسلنا ک الا مبشرن و نذرا اته مونږ نه لګلې مگر زه دې ور کوم او يرون کې اهله کفر للا د جهنم تاسو لی مان ما اسالکوم علیه من اجر نو غوانند تاسو نه پدی تبیق باندې سحر جو مجددی ا من شاء مگر اوسو کچې دلری چې دی کونی شخص پروردګار ته سبیل ل لار قربو سبیل القرب چې مال خرج کین په زمنه کومه دی منه کومه کاوته هم خرج کا چې خپل تبیط باندې یو سړي مال خرج کین نو نیمه نه او مالغوانا ما ندر چانا راضه جی و توکل او بعد بعد وہ خبری دی کا پریزت کیو او پدر پی در دشمن کیو ما بعد بعد وہ خبری دی علالحی اللذی پا اغا دائم و البقا بانده پا جمدی بانده چلا یموتو چموک پا شرات لی او سب بحب بحمده او تصمیح ویا سرد حمد خدینہ سب بحچ دے کنا دا سفات تنزیحی دی او حمد سفات تمجیدی دی ناغے کبا سلبو او پا کې کبا کمال را شی دوڑا دو دو دو دو باقی شی کنا وقفا بھی بزنو بی عبادی گناو دخپل بندگانو خبیرا خبردار دے اللذی اغذان تے خلق السماوات چے عیویاتی والارد چے سبلیاتی وما بینہما چے جویاتی پی ستے جے ای آمن مقدار چې ته مقدار ځکه لګو چې أنت کله بزوغ پښته دینه ثم مستوا او بیا لناپد جل وګر شو پښ باندې او ځل به چې خدای د شان سره لایق اده الرحمن هو الرحمن دغه مهربان ابا او اپېږي کنه او ثم مستوا على العرش برابر شو په انش باندې او د مهربان دی پس ال به خبيرا تتپوسو قدر دی رحمان متعلقو خبیرن شخصا خبیرن باللہ قارفا باللہ دی او شخصو چا خدی پاکو و تمالومی نو یخبر کبھی سپات تا دا تبتا آغا پا سپاتو خبر در کی درقب جدا ویزاقی لیل حمس جدو لی رحمان ار کل چدوی توی دیشی چا سجدو لگو اے محربان نو قالو دیوی چا ومر رحمان اللہ حب دا رحمان پکې لاس وخت وی رحمان د امامي یادې چې مصالحو مترک زاد دي النسو ته اج مونږه یلبل سيداو لهغو له ما هغه چا ته امرونه چته مون ته امر کوي چې رحمان دي او زادهم پورا او زیاتی دی لداوینه نه پورا دي جهت سو د تباعد حق نه چون کې دا مقام چدي دا مقام د عزت ندتا بارکا مانا, با مانا با بلشان کو سمکو تمارک اللذی کتا آزم اللذی دا مخام نصدیلکا دا مخام دا عزمت دی نو قصتا سره سر ترجمکو پیگی او دلوی برکت وی آنی شان دی او دلوی رو خانا کی دا قشری جی اوہو اللذی دا لاغا بی نزیر اللیلہ چکر دا ولی دشبا دا ونحار ورز خلپتن ار یو دبل خالیپا ندا حدیث کراغلی دی کدر وزی پا پاتش وان در وزی وکا او کدر وزی پا پاتش وان در وزی د در وزی کم وزی پا در وزی که او المولی قبل زوان ویگی او د وزی کم وزی پا دا ندا با اخوان سو رلم صبح صادق نا اخلاسا کن دا سر دجی ناکه به خدای په استا خلاص کی زم من اراده هغه څوک چې اراده لري ان یذکر چې دینه قبول کی دیږي کنه راځه او اراده شکرہ دیږي دا متعلق شو د دلایل سره چې دینه سیه قبولې او یی اراده د شکرو شکر او د شکر گزارې دا متعلق شو د او دا متعلق شو د نعمتونو سره ما تا قشری دي او چې دا دوه صفاتونه پکې نه وي نو عمره تبا ده دا پکې نه وي نه تذکری او نه پکې شکرې نو عمره زائد دا دوه خبرې ضروری دي بصرا دي دا چې د بعباد الرحمن پي او او دغه دغه درسو بندگان د مهربان باچا دا کم کسان دي د دی و وغره جي دا س بیان په قران زم کې د سپطونو د نه کانو د لوی خلکو بل ځای کنه د شوس دا کدر ته شو دی وای باذ الرحمان چی دی الذینا دا یو ور سپط ته دا کسان دي يمشنه عل الارض جزمی ازی چکم د پزما ک باندې هاونه به یعنی پا دی آرامو تا پتوازو سر جی پتکبر نجی حوانا نسمانا توازو عن پتوازو خلا روان دی غرور نکی رادا جی بیم سپت نسمانا یو دانا چر دی دو کرا دتکبر نشتا او ایزا خاطو بهمل الجاہلون دا رادا جی آ او ار کل چسو دی مخاطب کئی گپتگو کئی د سر جاهلون ناپوهه خلک په کې نو مطلق زیاتې چې څوک یې نه دی ناپوهه دي او کدی پیو نه زیاتې باندې وکړي نو قالو نو دوی وایي کنه نو کېږي ار کله چې مخاطب کوي د سر جاهلون په هغه شی چې دوی یې بدګني د جاهلون سره په هغه راه په سمه مو مخاطب وو چې دا مسلمانانه ني بدګني نو قالو د وی په د پدې داغې کې او پره پدې داغې کې داغې پدې کې او پره پې کې سلامن قولن ذا سلامتين وینا هم انده سلاماتیا چې د وی په داغې کې صالح شې د ګنا نه د ګنا نه پکې بچي دا څه خبروت یکتا درین شپت ولذینا په کې اوا که سان دی یبی تونہ چېږي کم دنو کې که څو ها راځي چې دیش پته ری آ هغه معاملې د مخلوق سره دا معاملې د خالق سره ده او یې دی دغه معاملې برابر دي چشپت یری لربهم پیګی د خپل پروردګان د لپاره سجدم وحيام کم پیګی کله سجده کوونکې او کله اوتیدون کی یانه سمانا موسکوونکې ولا چهدا سره وم شپتی شپې موسکې او سره دی نه چې معاملې د خدای سره برابر هم ده او د دبنیگانو سرم برا پر ادا دعوه دبزرگه که کو اسم مخبرت غاری اوزم پزان بروسنشتا اول لذینا کسان دی قولو نرب بنا صرف فئی کہ او چئے پرول دیگارا توار انا زمنگنا عذاب جحنم عذاب جحنم زمنگنا وارے انا عذابہا بے عذاب جحنم چھ کان غراما دے فئی کہ کان غراما کامل تبائی ا ز بیمه تبعید دین دبلن است لویه بلا بلاشت عذاب جهنم ندیه بلا بلاشت ان حدا جهنم چدی ساعت مستقرن یعنی ډیر بدترین دی د موزه د قرار نه او مقامه او د موزه د اقامت او د شه نه او او الذین د پنزم شفته ا د مومنان کاملان ان کسان دی اذا انفقو هر کله چې دی خرج کئ خپل عیاد باندي اور پخپلو بچو باندے لم یوسری پو نپک زیادت کی اور لم یقترو اور نپک کمی کئی یعنی تنگیم پک نکی او وکان بین ذالکا اور ویپا ما بیند اسراب پو د اختار کی قواما متوسط سن اسراب کی موتدل چلی شپا گم صفت غورا والدین دا عباد الرحمن آل کساندی لا یدعویا جدوی نرابدھی او بیگ عبادت نه کوي شرط الله نه د ایله اخر او بل دیبل داسپتی دیووم دی ولا یقتل النفس التي ابینوا جنجه کوم دی نه پسغه هررحمن لا انشاء اللہ حرام کړی د قتل دا وی الا بالحق مگر په یو د عمر صلوا الله عباره باندې وی دی تک دجی او سکسم تم سیوتی نه دی جو ولا یزنون زنا نه او اللہ پاک وی او من یفذالیکا چا چدا کارو نو ديب ملاقاتو کی اصاما اصاما سمسان تفرقی قانا اصاما دامنا یعنی اقوبت پمثل دا دا گنا اصام سمان ديب ام ملاقاتو کی دا گنا سرا کدو اقوبت دا گنا سرا دا اقوبت دا گنا سرا اصاما دامنا دا اصامان چرئ نو دیبا یعنی مطداری جدی بام ملاقات کی د عقوبت او د سزا د ګنا سره اما نه دي اوی دعوات او دا چې دې کنه دا دس د يل کنه دا بدل دي ده د بدل دي یو ذعف له العذاب پیږي کنه او چند بشیر ده پارازر فرض زرا قیامت او یخلد فيه محانا دا هغه چې کوم دین وي دی هې باندې کوم کسر ده دا براکاږي دا براکاږي قران یې پدې ده کې بدن سخت راکاږي فیه موحانا او د بئ می شي پدې کې موحانا خور او ذلیل ها مگر یو خبره شته الا من تابا هغه چا چې توبه وستد د شرکا دا توبه بده مشرک سره لګي یو هغه له توبه را روانه د مسلمان تر لګي او چا چې توبه الشرك او د عمل د شرک نه واامننه واعمل عملن صالحان اولائک یبدل الله الله به تر کی سیئاتهم گناوب ندی په حسناته اے نو څنګه به بدی په حسناته بدل کی ولی چې مخ کی گنا کو لور چې توبه وستله نو داغه په دین کی شوکه او یا دار عین گنا به الله پنه کی بدل کی دا حدیث کراږي چې عین گنا زا. او کان الله وغفر او دی الله پاک بخوند کې مهربانا او ومن تابا او چا چې توبه و وستان دې کې کنا دما اسويونه یعنی د شرک او د کفر نه نه غوري مخکني توبه د شرک نه ما ادا توبه د ګنا نه دا هغه د کافر و نه توبه د مسلمان دا او عمل صالحن نو فإنه يتوبو بهشکه دې رجو کړي الله تم تابا دې کنا او پرجو کولو سره نزدی رجوب اللہ قدر کوي کنا بے کئی کن اور کئی او نحن سی پتی را دی نای عباد الرحمن چو بلدی نلائی شدون چو بی نحا جریگی از زورا مارکخا بی نحا جریگی زید دروغتا زید دروغتا نحا جریگی درد جی ایو بلا بشتا ایو بلا تردمہ بکو خدا لائی شدون ماد شہود نماغشتا نو د حضور شو ایعو بل ترجمه مشتا چو بل او دان قاملان ا کسان دی لا اشدونا از زورا شهادت زور نور کئی او دا شهادت نشو شهادت پا دروغ نور کئی پا دروغ شهادت نور کئی او بل لسم سپت دا دی چې با ازا مرو او ار کل گورا لا اشدونا زورا نزد ان حاجی دی کی زید دروغ تلک دار دنبا جیدا دا بی سیار دی او دا تیوی گاہن دی دا سری سلیم آگانی دی نو دا طول دا دروغ غزین اندی نو دیتا نحضی دی کان ایا شہادت پا دروغن وردی اب ایزا مردو بی لگوی او ار کلچ تیری گی پاسمان دی پا بی خودکار لکا گانی بجانی گانی بجانی پا دیکی وزی کی گی کراما لی تیری گی پا ایزد یعنی سمانا اغیه کی حسالی کنا کی. آو وی دا اغیه نه احرانس کئی اغیقی رابی وی چه عبدالعی بن مسعوب صاحب ماتا ہوئی چه اغراد دا تقوه کی را وی اوزای که سرود کئی دو دپا غوگونو کی اگتی ورکلی روانو بی الک آغا آماز راضی وی نا سیب ختم شو بیا پست اغیه نگو دونو نا دو اب یاو تدایات ہوئی وی ازا مر رو بی لغوی کراما دایات مبارک ہوئی او الله پاک پرمائی چا ولسم سپته دادی چول الذين دا ش بیان په قران شریف کې نشترجه تاسو خبره کوم د جمعې فرض مې دا شروع کړو زمو خیال دې دوه کال پدې لګیل دوه پدې روکو مې مکمل دوه کال نجمه بیان کړی دوه کال راځه توا ته ډیره خبرې دي پدې کې خو نه اقصر به زه مختصر لګایم اجي نو په دې نهایت احتیاط سره کار کوم دوکالا پا دیت تیرشوی دی مکمل دا یکن پا خبر خداوکا نرازدی حضای دی وجل اول لذین افدان کسان دی نرازدی مطلب دی کانا شی خبر با بس یو ویات پا و یو ویات که بس اقا آغی بس بان طور حدیث دا غی بیانه و دا غی سرچ سوم رمطالب یو سپت نا غبا مطوری لکا توب دا نو دا توبی کانا فرایتا و صو صو طور تو توبره په حقوق الله کې بل په حقوق العباد کې پدې کې بیان کوله مله حاضر دی و جن او دا مومنان کاملان او کساندي اذا ذکرو ارکل چدی ته نشه تو کلیشي دا یا تربهیم پایه ته نو د خپل پروردیګار نلنجخرو وی په یی نو اورجیږي باغبان سممن کان او و و عم و حم یانا بلکه سامعین مو بسفرین او ریدن کی او لیدن کی او پیتاکشتن کی دولسم سپتید آلی جی چوالذین چو یکولون ربنا سرب ربنا دا دوا چتا کن آئین کپا مانزا کی کئیم سیدہ کتا مانزا نا نشتوم سیچے آو نو سیدہ دیس رب ہوئی تپک پل ہوئی نی چا دا دوا کہہ کن نو خدا بب اے کوروالا بی او د قران کې بچی به ته په خپل پانی کې کېو ونی چستر کې به دې پیښ دا دوا مشه دا لپاره کېفه دا د څو دوا ترې وی بابلي کې دې په لړلمو والذینا او د مؤمنانو کسان دی یقولون دا دوا ته کم ځای نشوره کې والذین یقولون بالشفقه ګرصون دا پیډه مده پیږي دا قطابیا حکایت کو نجی دربنان مشوره کوي پیږي او بسان اوغان کنه پلان کې ملي دی قالو انا لله و انایله راجو نل کدا قالو پکته ولي قالو خدابو څلګه دی دی پیش دا ختا حکایتو کو یقولونا ندي وای چربنا ای پروردی ګاه زمنګ حب لنا من ازواجنا دی ګراو بخیمنتا من ازواجنا د بیان زمنګنا او زوریاتنا او د الوان زمنګنا قره اعین پیګی یحواله دسترګی پیګی چې هغه مونږستا په عبادت کې وینو بیا انراهم فی عبادتکاں چې مونږستا په عبادت کې وینو ستاتہ دیداری او بیا للمتقین اماما او یا خدايا ته مونږه اوګړ ځای د متقین د دا پرېزګاران د دا پاره پېښوایان نو کتاب دې څخه یو جا تلبي جما د کنا چې لوی لوی فارس ګان په ما پر سيفت ذاتي نجي د ثمنا تماده متقینو پیشواو کردې په علم او په عمل کې نو وی علم مره کا عمل مره کا دا نیکان په پمختګ ذاتي کې نام انا د ک نو د عامه ته پاره تکنه دمال بخدا دې څومره کی غلای کا نو دا ک سانچې دي یوځاونا موصوف په دي صفات عباد الرحمن دي و دې دول سوسی پهتون موصفو لود زون الغربه دېګي او دوی تبور کولی شي بالخانه په جنت کې بس راځه بالخانه په جنت کې نو علي شه مبارک رويته چې بالخانه په جنت کې څنګه وی دن جنتی با بار خلق ویني او بار بجنتی ویني لاسه دیوان ندي او هغه کې یو خطر سرو بلد اسمنور لګي دی دا د سې اوربېګه به ما سوو چې صبر وکړ د په احکامو د شريعت او ویلقاونا دو خبرې کړی د علماو ها او ویلقاونا او ملاقات بقیدي شي استقبال بقیده دی استقبال بقیده دی په یوه جنت کې د بی استقبال بقیدي شي ماذا یہ حاضر جنت کې تحیۃن ل تحیے سمنا د دعاء د بقا د دعاء د بقا چې دعاء د بقا به ته کوي ته معنی کړی وکنه حیاک الله او وسالاما او د دعاء د سلامتی یا چې په سالم لا غا قس لا د دې ملاقات پکیه عزی ویل او ملاقات پکی دي شید وی سرا یعنی پرشتي موثر ملاقات کئ راضا او د دې استقبال وکئ په ها په جنت کې تحیته دا دعا د بقا چې خدام پکې ان بشرفا تا او سلاما او د دعا د سلامتی چې د عرفات نو سالم شه د دې جدا منادا ځان په وکړی خالدین په ها یو په دې کې مه شي مستقر و مقاما اے قلی دیجی دا, دا او دا مقام قل تو وی حضرتو چمعی عبا او تیکی چ سب باگ گئی بیکم ربی بیکم ستاسو وکر جی پا عذاب باندے رب زما لولا دعاؤکم که ک چرتنوی عبادت ستاسو لو لا دعاؤکم چرتنوی دا عبادت ستاسو او دعاء ستاسو نو الله ستاسو سب با یعنی ستا قدر کئ نا مال توار کها قلت وای او الله پا سب با کئ پتا سو رب زمہ سب بات یعنی تاسو س او سب وقت نشتا س نشتا سب نشتا لو دعا وکم ک چر عبادت نهي نو کته عبادت عبادت نه مقام نو تاسو موقام شته موقام پیدا کیږي قدر بده په عبادت پیدا کیږي مصراذ او یوبله خبرم شويدا چې قل ما يعبؤ تو وجه الله پاک سب بات کړي سب بات کړي واکې راځي بكم ب يعني ستاسو په عذابولو رب زم لو لا دعاءكم کچا تنبيغه عبادت تاسو نو الله ستاسو په سب بات کړي کنه کوي په ها نه کوي په بل پاره کاندې کې چحالاتونه حالات پي نه فقت کذبتم نتا تس تکذيبو کو دې کې واکلا نو په سو به یكونو نو زدي چې شي به دا حالاته نظام لازمن لكم دا حالاته دا حالات پس تاسو د غانې هان شي دې کې کنه اومدق ششوا یا کان په خپل خدای په جنگ دې کافران ټول د مکی راضي او جنگ له ملایکی نکه شعر دې فقد وای بدل کمه د قط شفاء نو یاد لري د تکذيب مستلزم دي انتقاد عبادت لرا ولي په بنشوي تکذيب مستنظم انتقاد عبادت لره نه دي نوخه و چې څنګه عبادت تینځو پتا بیا ما تته شي سورتي شوره مبارک چدي مکی دي او وایها و می اتاني و سبو ما ایشونا اياتان د 22 وا او و ا او بیسه ته نوځي بسم الله الرحمن الرحيم رازق بس رازق خیري اغدا دي چتو سیمم ولمو وی دي چې نابذ خدای او در رسول په مابين کې اوراز دي او بازي دا وي چتو کی اشاره ته طلب المبتدي دا اثر کې سالک پدري کې سالک تي سو قسمه سالک تي دړکسم صالح دی یو چې کم دی مفتدی دی او بل متوسط دی بل منتهی دی نو طوکه اشاره طلب المبتدی ا مبتدی سره لګیا دی نو د طلب کې د خدای لپاره ول طلب کې لګیا دی را دی او پسین کې اشاره ته سرور المتوسط د دېم کې په متوسطه صوفي باندې خوشحالي راځي د سلوک او د ذکر د خدای کې پدو خوشاله لالي او دغه چې دې کنه په دې مم کې اشاره ته مشاهده د منتهدا نام شهاده دې دې په دغه ټیم بیا مشاهده کوي عبادت کټول مشاهده وي بیا دته هیڅ پروا نه شي بسخه دقدره بس تو پی کې کنه بچدا کلم مشاهده شو د مشاهده په ټیم سری چکه لگے کی منتہی کې د مشاهده مقام ته ورسېده نبی پاک اکرم کې د د په تمام عالم سرکار پاتنه تفویض مثلا اگر عالم سراسر خراب بشد اگر عالم سراسر خار باشد دلی عاشق گلو گلزار باشد که عالم خار بی اگر, اگر عالم ترا او سراسر خار باشد که تمام عالم طول دل ازغون نڈکی نڈکی کا دلی عاشق گلو گلزار باشد بگی زلدا عاشق بغلی ګل ځاپه بس ته از با پنی چله ده مشاهده مرتبه توته ده داسې دي چې د لوی مخه خبره ده توا سیمین دا به یو سورۃ نو مبارک کو کړه الله او ځل خدای پاک کوئی چې تلکا در روان آیتونه د دې مبارک دا روان راځنا دې صورت مبارک را روان یتو نا آیات الکتاب المبین دا یتو نا د کتاب واضح دی لعلك باخعون شاید چته هلاکون کی حضرت مبارک نفسکه فل نفس لرا د 10 بجې نا ا الله یکونا کلی اجل الله یکونا د 10 بجې نا چې دوی د کیګي مؤمنین ایمان دا ورون کې پتاو په قران او په خدای لیکن پیغمبر مکوا یا الله چې د خدای پیغمبرا قصدا سې وکړه کمه نو یو داسې معجزہ بنادېل کمه چې دوی به په ایمان ورو باندې مجبورہ کی لیکن دا د حکمت ته مخالفت نه کووافقت تا ولید سرخه کړه د ایمان یې په ایمان کې له اختیار ضروري دي کندې ځه او کنه ان شاء کزمن غیرا دوشي ننزل علیہم مغ بنازل کو په دې من السمای دا اسماننا آئیتن جو موجزا فیگه نو فضولت فیگه نو اوبگرزی یعنی امیشبشی دا زولت دا مازی دا دا مازی پوانا دا مزارے دا فضولت یعنی تدومو امیشبشی یعنی اوبگردی آناقهم مشران داوی مران داناق لها خادو عین آغیت آجزی کهون کی نو بجمان لولی نو تشران من باپس رولی تکتا جبرن او یا بل ترجمام شویده آناک نموراد مشران تو گلی خان أو. او دا بل ترجمام شویده چې شو بل شو لطا او بگردی او ومی شبشی آناقهم اصحاب الانا ستو نددی یعنی شواحبان دستو نمو <limitinguding> لها خادو ارته اجدی کوم کی او وما یاتيهم او نه راضی من ذکر نصیته من الرحمن د حضرت رحمان جل جلاله د طرفنا پیګه مختصن تازه د لفظ په اعتبار کانو کانوا امورذین مگر ویدا غنه یراز کئ او پاغه باند ایمان گے کی مرودی جی او نه فقط کذب نو دی تکذیب کو د قنال ذین نو فسایا ز دې چرابه شې دی تا انبا او ما دې کې او انجام حقيقت او انجامونه او حقيقت هغه کانوي استاد جون چې دې پاغه پروتو کولی چاګه عذاب دي اولا جرو يلل ارضي ناقول بي توحيد نمني اي بي نګور دي زمکيدا چې دې تدير نږديدا دسته دل دا, دا پانا کمن بتاتي ها چې څومره منګړي راته کولی دي کل زوج ک د قسم پږ اون دا او ر قسمه په صدي دا انفی یاکنن په مسکوور کې ل آتن دالتتن ع کمال قدرت لو یا ع م چې دلالت کې زږ کمال قدرت پان او وما کان اکثر هم داکان لپ ظ دی اثر هم او اکثر د د دې عالم کاونه مؤمنین دې ګوري ایمان باندې وروړي او ان ربکا او یو کې نن پروردګار ستان چې دی لهوال عزیز الرحیم بګې د چ دې نو سجلامهربانا عزیز دی یانه زبردست دی نو د کافرونه به انتقام لري او رحیم دی نو په مؤمنانو برحم کوي دا یاد په پدې شرط کې دا بیا یتنه دي دا به بار بار راځي ګره ها مور ان فی ذلک الایتان دا ایتان ولی منسوب دي ها دا انکم دی اس موخر دی ان ایتن کائنتن کائنتن فی ذلک پریکن او کان پاک زید او وئزنا دا پریکن هغه وخت تا تذکری قابل دی او لایتی جنا دار کا چنه دا او پروردگارستا دا باول د نبوت کی په کوی تور کی چکه دید مستر او چکم دیزا مدین نمی سرطتو رادا آباز و توکو تیگی کن ربک موسیٰ ان ایتی القوم الظالمین آبازم دا دی ولی دا ان تفسیر دی کن چې چی ای ایتی القوم الظالمین ورش قوم ظالم تا قوم ظالم سوک دی قوم فرعون قوم فرعون دی ولی زکا چی پزان ظلم کر دی تیگی کن چی ایمان نرو دی او بن اسرائی دی غلامان کر دی نو ظالمان دی کن چا کنا زالې ماندي چې کومې فروندې اتي استفهام دیل کاوري تقول ای دی زمانه قهر او د غضب نزان نساتی پکاره د چوساتی نامانادی ما له ربی وی موسی علی السلام دا سوال وک زکه چه ا کان درې سال قران سانچی ربی انیا خافو زه جریګم ان یو کذبون چې دی زما کی لوم بیت دینه چې ما په تعالی پیغمبر رسول هنيو او تاسو ته پته یا خدایا چې دما کنه پله په د باندې سو پیګه په د باندې کوم صفات غالب وو جلال د باندې جلال غالب اے چې اوسله ګویل کېده کنه چې ګناه کوي وایي دځدا بهخته بنې غني غدري نه نه نه به وختو دی جلال په غرابه ده پیګه او بازي کسان کنه چې کوم سړي وی جاغه باندې قار ولړی وردی نو تاسو فکر کوئ لتی په سر چې دا د حاضر قدم د حضرت موسی علی السلام دا پدې بیکار ځاګ اجابانی چرا جمال غلبا نبیابا عالت پلیتی پی روخ بانی غلبای او چرا دینم جاتو نبیابا پلیتی پی اخمان باندې غلبای دا قزر الشان دی بس دا بیا ولایتونا بودلی گی بازی ولایت محمدی بی بازی ولایت موسیقی بی بازی ولایت مسیحی بی دا مختلف پی خبری دی دی باند خودی رسول نور پیگی رازا او سو پی اکرام نوی خلق پی بیپی گی خان او راضا او تنګی کی سینہ زما زګه چې تدجیب وکئی نو رحمن علیہ السلام په پیغمبر کې هغه بس تصدیق کئ مخان بوکی او بل الله تعالی چوالا جن په او نو جاری کیږي پیګه کنا د سانی چې په زما زګه چې دې کې حلکنتې شدات سروټ کې دوبې نه راغلی دی نو فارسل نو تو الیگا جبرین الی هارون اے خدای تجبرل علیہ السلام ته ولېږي او وجعن فرسولن معیا دمانه دا ما سره په همبر کې هم دا پدښ وکړ نشو او له مقام شويه نو د سره په یی مقام ما د پچانه دړي دړي د سره په کوی تور باندې خبره کیدی خدای غو سره کولې او دا د خدای خبرې جبرئیل د عزو بالله مصر تا هارون علیہ السلام ته علته <التا> په مصر کې کولی چستا نور سره <صراع> وایږي کنه او ستاده پیغمبره د پاره شو سوال وکاو او په کوی تور سره خبرې کوي نا مقام یې چالي دي نا مقام ته ځالي دي ها دون له مقام دي په کوی تور سره خدايه خبرې کوي او ستاده پیغمبر پیغمبره سوال یې کړی دي خبروم د خپل شوبیا او ولهمه داص او دبی جما پځمکه یو ګنا ده دبی په ځان هغه ګنا نه لغوري نو په هغه په ان یقتلوا چې دبی په پمامل کې اتساسن نو رسالت په پادشي قالو کلا کلا سمونه نه یقتلوا نک مطان چې مرکو دي درموند بند شو د حق تعالی موسی علی السلام پیدا کټي کې بند شو دي فزحبا پس تاسو روان اللهم چې بیااتنا زمق پا موجزاتو چدا انہا موجزات تی انا معاکم مسلمیون منگا تاسو سرا او ریدن کیو چا تاسو سوائے او یا فرعون تاسو تسوائی نفا اتیا فرعون تاسو وشا فرعون تا نفا قولا تاسو وطوائے چا انہا رسولو رب العالمین چا منگا اریو پیغمبر دا رب العالمینو ان ارسل دا حق اللاشو او دا حق العباد دی چا اولیگا منسرا شام تبنی اسرائیلیو دو غلامای نیزاد کا قالا نبس پیع اے موسیٰ علیہ السلام کہ فرعونو پی جندر قالا علم نو ربکا آیا منگا تربیت نو کری فینا فینا منہ فی منزلینا پفل منزل کی ولیدن چتور کوٹی بی ناولی نای دا زمان نمک ندے خلی دیر شکالا دیر شکالا تیشیوی دی او کتا او دتھویسوی ابن پی آون بیوتوی گوری اوال او بیستا او تا درنگ تیر کلی دی پینا پا منگکی من عمری کا دا عمر تان شنین دیر شکالا او لما پی اتفاق دی سلاسین سنة تن دی او وفاالتا او تا اوکو فاال وفاالتا فانتا کلی دی تا اوکو پیل اغا فاالتا چدا کلی دی بیگی کانا واکر جی نتقا قتل وکړی دی او قاتل پیغمبر نشی کې دی پیغمبر نشی کې دی دا ورډونه پوښتنه کوي ځونه غوري پیږي چې ام ترخل دی, دی, دی به قاتل به پیغمبر شې دا او قتل کړی دی قاتل خو پیغمبر نشي جوړی دی ترادې جي او انت منل کاشری او تو دنا شکر نه ای احسان نه مانی او احسان پراموشی کني یی آلا نجواب قیمه صالح السلام چپان تو ها واخل دا ما کړو دقه چې کم دی کارو اذن په دغه وخت کې وانا منت بولین اوزو د خطا کی دن کې نو مفقتن لته کې او منافید رساله سره قتل عمد او زمانه صادر قتل خطا دی کم چې منافيدي غصادر نه دي کم چې صادير دي منافي نه دي تم من دي کې خبره کولی چې خو مطالعه اسلام وصبا امتي خبره وکړه څه وکنه س د آداب والين سمانه وان من دوالين او ز امتي کم دي د خطا کې دن کې نا د قتل من نه په خطا چې دی دي ايوبله ترجمه شوی ده ا دادا چې وان من دوالين ز ام د نا واقفنا زنم واقع په چرستماله خدای پاک سو راکړ راځي نو وکه دی ما ففررتومن کوم نو زما پروشو او تخته د تاسونه یې نه پروشم پروشه یې نه کنه یعنی لا ارکل جز ویری دمه ما قتل نفذابلی په یی کې فرار مال رفسو کو بچو ها خچو باندې وک کنه اللهبدی دی